Tanulmányi vedelés. Smogriadó volt. A helyszínhez illően fordított, hiszen a kocsma belsők füstje, ha nem vágható tömör kockadarabokra, a vendégek fejében veszély érzetet kelthet, ezért is kiáltotta el magát a söntés külső oldalán a vénsomú. Hát nincs itt egyetlen nyomdokomba lépésre, méltó fi csúr sem! Filó, akinek magasabb célok lebegtek lelki szemei előtt, és szeretett volna olyan igazi Samu szerű kocsma töltelék lenni, rögvest odaim Fogadjon fel engem, Inasáú, tanulni szeretném a fortélyokat, amiket más nem ismerhet, csak egy ilyen igazi rutin király, mint maga Samu bá. Nagyújság, fiam, rendelj gyorsan egy kört, és figyelj ide! Ismertem egy embert, Bálintnak hívták, szép családja volt, valami magas állásban, magas iskolával dolgozott, és gyönyörű lakásban élt. Mennyire magas iskolája volt neki? Ne okvetetlenkedj, most mondom, hogy még nyolcnál is több, sok. Olyan, amilyen a fotelep helyettesének sincs, ahol te dolgozol. Egyszer aztán egy szép napon, ami Bálintnak csúnyára esett, Előbb elveszítette az állását, pedig három irodája is volt, ha nem több. Akkor tényleg magas állása volt neki? Az volt fiam, de jöttek az ipari alpinisták, akik uk fuk ripsz kirepítették a szerencsétlent, örökösnek hit munkahelyéről. Ők saját maguk megoldották a légi lebegést ablakmosás közben. Belülről meg a takarítón ők is meg tudják csinálni, nem? Hely, szóval ilyen magasan képzett ablakmosó volt a maga bálintja? Bizony, nagyon sivás jutott neki, mikor előbb megcsalta, majd ott hagyta az asszony. Aztán mire kettőt fordult, vagy hármat, fene tudja, kiszámolja az ilyeneket. Már lakás sem volt felette. Tudod, ez a bálint örökké szeretett az erdőben csámborogni, így pár nap lelki melankólia után, a kerítés keresztül egy sportpályán felfedezte a sarokban leponyvázott pingpongasztalt. Jó meleg tavaszi idő volt. Átkempingezte az egész, abban az évben nagyon meleg és száraz, koratavasztól késő őszig eső időt. Tudott bemászott esténként a ponyva alá, és a reggeli rigók füttyére mászott kisátrából. Még ellátmányra sem volt gondja, nem is értem miért, de mindig reggel takarították el a sportolók éttermének szabadtéri, két talpon álló asztaláról a sokszor megkezdetlenül ott hagyott gyors büfés csodafalatokat. De hát minden jó időszakos, ez a mi bálintunk is beleszaladt a tűzbe. Tudod, örökké nem tarthat a meleg. Előbb didergett, aztán, mikor a jég hidegeső elverte. Már nem is vágyott annyira a sátorponyva alá. Nyáron egész nap sétált, ő túrázásnak nevezte, a belváros parkjait szöszmötölte végig fürkésző tekintetével. Hogy így időmilliómos lett, nagyon szeretett a város széli erdősávban is kújtorogni. Ezt ritkábban engedte meg magának, félt, hogy más hasonló helyzetű észreveszi első osztályú lakeit, de hát ősszel valamire váltani kellett. Szerencsés volt, még a fogy beállta előtt összeguberált egy pár pukrócot, mondhatni tökéletesen tiszta állapotban, egy hátizsákot és egy lapátot, ami lánykorában valószínűleg ásó volt. Kiment az oldalba, és az erdő egyik szívéhez közel álló szegletében megásta. Mit meg, kinyírt valakit? Hülye! ripakodott rá az öreg. Egy gyönyörű, összkomfortos földkunyhót. Még gyerekkori barátjától, Zergétől hallotta, hogyan kell csinálni. Igaz, az nyúlverem volt, De a technológia tökéletesen megfelelt. A sátornál szór jobb, Oldalba vájt féligvermet, Karvastagságú ágakkal tetőzte. Használt ő mindent, volt fantáziája. Meg kell adni csinos, na jó, ronda, de nagyon hasznos szállást hederintett magának. Aztán, mikor a bogyók, levelek is elfogytak, és a fakéregre is ráfanyarodott, elkezdett súlytalanodni. Lebegett a gyengeségtől, és az állandó leesett cukortól hipoglikémiája volt neki. Ide figyelj, fiam, Filó! Feljebb akarsz jutni a nagyokat csak messziről bámuló, bátortalan próbaidős kocsmatöltelékeknél? Na nás, olyan szeretnék lenni, mint maga. A nyomdokába akarok lépni. Szóval legírhett. Félméteres avarral tömte meg odúját, és a pokrócok közé is, tudod, egy rakás biztosítótű talált valahol, így aztán paplanja is akadt neki, bepréselt minden. Nem fázott, mert az ágakkal, avarral, földdel, meg minden egyébbel befedett gyönyörűség nem ázott be, de már mínusz tíz fokban egészen kellemetlenül érezte magát. Az utolsó, túli étke egy fagyasztott állapotban talált nyuszkó volt. Persze, ahogy a csapda tulajdonosa észrevette, hogy valaki valamit elemelt belőle, örökre elvitte onnan. Az emberek vannak ilyen erdőjárok, tudod? Látásból ismerték. Megkedvelni nem volt idő, hiszen nagyon késő ősz volt, aztán téjött és a tavasz. Amikorra a hónapok óta sehol sincs bálintott, úgy elnyelte a föld, mintha sosem létezett volna. Senki nem kereste, lerogyott a házi is. A két gerendának használt ág majdnem szabályos, függőleges keresztként jelezte, hogy valamikor itt lakott Bálint. Mondja már végre, mi lett azzal az emberrel? Ne játssz itt a nagyokost. Értem én, hogy maga a mesterem, én meg az inasa, Rendelek is még egy kört, csak bökje már ki. Mi lett volna, fiam? Ott lakik az ma is, épp azon a helyen, Ahol eltűntnek nyilvánítottam. Tudod, az a baj, ha belegondolok, Észre sem vette senki. Hogy voltból nincs lett. Maga honnan tudja ilyen részletesen mindezeket, Ha soha senki nem tárta fel azt a berogyott kunyhót? Honnan a fenéből tudnám, te takonypóc? Hát én voltam az a bálint. Ma is érzem az avar szagát, a hideget, És úgy nyom, de úgy, a rám rogyott föld. Hát ezért nem nősültem meg soha. Na, rendelj még egy kört, kölyök. Bá, szeretnék így mesélni, ahogy maga, de most inasi kötelességemnek elegettéve hazadülöngéltetem, aztán valahogy magam is hazatántorgok. Tudja, nem szeretném, hogy nagyon kikapjon az asszonytól, aki sosem vett feleségül, de mégis van. Lehet, hogy én okosabb leszek, és tényleg kihagyom a rabigát. Már megint játszod a nagyot, fiam. Mesélte így egy beomlott nyúlveremről, ha majd felszabadítalak az inasság alól. Maga mennyit ivott ma? Nem mértem soha. Én, Samu bátyám, másfél liter bort és hat deci pálinkát. Na ez a te bajod, fiam. Amíg számon tudod tartani, addig tekints magad fogyatékosnak.